în pământ, El Cu multă bucurie în inimă și în suflet, iubiți ascultători, vă întâmpină preotul Valeriu cu ocazia programului le 077, produs de studioul emisiunii de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul mesajului de astăzi, în cadrul lecțiunii numărul le 077, ne aflăm la Evanghelia după Luca, la capitolul 6, versetul 2, asupra căruia deja am avut câteva meditații în lecțiunea precedentă. Cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră, vom parcurge astăzi ultimele gânduri din Evanghelia de la Luca, la capitolul 6, versetul 2, după care vom trece la cele următoare. Mai înainte de aceasta însă, dintr-o broșură mică, intitulată Către tine, Doamne, în alt sufletul meu, scrisă de profesor, doctor, docent Florica Tecâmpan, Vreau să citesc un fragment foarte scurt de la pagina 68, ultimul paragraf și primul paragraf din pagina 69 în care Dumnezeu ei întărește în chip minunat următoarea idee. Citesc. Dacă mintea ta se va întoarce asupra inimii tale și de acolo se va înălța la Dumnezeu, atunci toate cele din afară puțin însemnătate vor avea pentru tine. spune unde ești când nu te afli în lăuntrul tău și când ai alergat pentru toate, cu ce te-ai folosit, ne grijă de mântuirea ta? Dacă vrei să ai pace și să fii în tău în unire cu Dumnezeu, se cade să lași toate și să îngrijești de mântuirea ta, înaintea ochilor tăi să nu fie nimic înalt, mare, frumos, plăcut, decât numai unul Dumnezeu. Toată mângâierea care ar veni de la oarecare făptură s cotește ca o nelucă de șartă. Sufletul care iubește pe Dumnezeu le-a toate pentru Dumnezeul veșnic, nemărginit, a toate împlinitor, care este mângâierea sufletului și adevărata veselie a inimii. Încheiat citatul. O, iubiți ascultători, cât de minunat este punctat, este evidențiat și aici adevărul deșertăciunii tuturor celor care ne înconjoară. Cât de minunat este aici arătat adevărul că împlinirea tuturor lucrurilor se află numai și numai în Dumnezeu. Cine are pe Dumnezeu are totul. Căci în Psalmul 24, versetul 1 spune că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Lumea și cei ce o locuiesc. cine îl are pe Domnul are totul. Cine este creștin, dar cu adevărat este, nu că se numește, acela caută să-l aibă pe Domnul mai întâi de orice și este bucuros și fericit că are totul. Cine nu-l are pe Domnul, se vede prin faptul că umblă după lucrurile lumii acesteia, umblă după slava lumii acesteia, umblă după plăcerile lumii acesteia, Umblă după orice și după toate, numai după Domnul nu. Dumnezeu să binecuvinteze toate inimile, toate urechile, pe toți cei care se apropie să asculte mesajul lui, fie într-un fel sau în altul, fie mergând la biserică, fie citind Scriptura, fie ascultând la programele acestea, pentru că numai aceiași pot îmbogăți cu adevărat viața și îl pot avea cu adevărat pe Dumnezeu, care se ocupă de lucrurile lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, ne aflăm din nou în fața aproximativ 30 de minute când ne vom împărtăși cu cuvântul Tău Cel Sfânt așa cum ni l-ai lăsat scris de data aceasta în Luca la capitolul 6. Ajută-ne, Te rugăm, să ne cercetăm serios și în momentul în care Tu ne arăți un adevăr despre noi care ne rușinează, dar care este adevărul, să-L primim, Doamne, așa cum ni le arăți, să ne smerim, să ne pocăim și să Te primim pe Tine cu adevărat. Te rugăm să nu ne lași. Să plecăm din fața Ta astăzi, până când inimile noastre nu vor fi copreșite de frumusețea, de bunătatea și de minunea Ta în așa fel, încât să nu mai avem dorință și plăcere pentru nimic din lumea aceasta, decât pentru Tine și numai pentru Tine, pentru slava Ta, în numele Domnului Isus și pentru fericirea noastră veșnică te rugăm. Amin. Doamne Doamne, nu vreau să mai știu nimic, nimic, Decât să te laud pe tine, Decât să mă lepăt de mine, Decât să te ascult tot mai bine, Decât să te laud ascult tot mai bine, decât să te ascult tot mai bine. Amin! Aceasta să fie și dorința noastră să nu mai dorim nimic decât să-l ascultăm pe el tot mai bine. Ajută-ne, Doamne! Amin! Iubiți ascultători, suntem în Evanghelia după Luca la capitolul 6, versetul 2, pe care l-am citit în lecțiunea precedentă. Însoți de câteva gânduri atunci, astăzi vom continua cu alte gânduri inspirate din același verset. Astfel, citim încă o dată versetul 2 din Luca 6. Unii din farisei le-au zis: Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului? Ne amintim de sigur, suntem în prejurarea în care Domnul Isus, aflându-se într-un lan de grâu cu ucenicii înfometați, aceștia, potrivit legii care le îngăduia așa ceva, au smurs câteva spice, le-au frecat în mâini și au mâncat boabe. Motiv pentru care fariseii, care întotdeauna îl urmăreau pe Domnul Isus și de data aceasta se aflau pe urmele Lui, au găsit motiv de acuzare. Cu privire la atitudinea aceasta a fariseilor, care tot timpul erau pe urmele Domnului Isus, ca să-L ispitească și ca să-L prindă cu vreo vorbă oarecare, după cum ni se arată în Evanghelie, vedem că în ceea ce privește poporul, ei n-au niciun interes ca acesta să fie iluminat de adevărul cuvântului Lui Dumnezeu. Iată ce spune un scriitor de-al nostru, Lucian Blaga, într-una din memoriile lui. În ce privește religia, ce avem? Un popor care stă cu sfințenie în slujba unui fetișism barbar, o mână de învățați în ale teologiei stăpâniți de un dogmatism sec și sterp și o grămadă de servitori ai altarului formaliști și materialiști. Un astfel de mediu, în loc de a cultiva sentimentele religioase, ni le pervertesc. Mai dureros este că intelectuale și literatura noastră au uitat peste tot că în lume e posibilă și o religie, o religie vie și curată a Duhului și a Libertății, emancipată de toate obiceiurile și gesturile de vrăjitărie ocultă ce ni le-au lăsat moștenire strămoșii dinainte de Deluviu. Încheiat, citatul. Amintim deci, citatul acesta aparține scritorului Lucian Blaga, care se referea la timpurile și vremea sa. Rămâne ca fiecare dintre noi să le aplicăm timpului și vremurilor în care trăim, după cum le vedem adevărate sau nu. Cine are urechi de auzit, s-audă. Cuvinte tari a spus același înțelept român, dar nici Domnul Isus n-a fost mai dulce față de farisei și cărturarii de atunci. Și El le-a vorbit limpede și tăios pentru ca să arate adevărul în toată curăția și frumusețea Lui. Cine citește capitolul 23 din Evanghelia după Matei se convinge de acest adevăr. Când este vorba de adevăr, de apărarea și înălțarea lui, nu trebuie nicio reținere. În trupul minciunii și rătăcirii trebuie tăiat fără milă cu sabia cuvântului lui Dumnezeu. Cine este milos cu minciuna este crud cu adevărul. Nu există cale de compromis, cale de mijloc. Toată truda omului de a ajunge la mântuire și fericire prin amestecarea cuvântului lui Dumnezeu cu învățături omenești este zadarnică. Domnul Isus învață limpede și puternic. În Matei 15 cu 9, degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. În altă parte zice el, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Asta e scris la Matei 15 cu 3. Porunca poruncilor lui Dumnezeu este iubirea, după cum ne este evidențiată de Domnul Isus în Ioan 13,35. Acela care nesocotește iubirea în vederea împlinirii unor el, chiar religioase fiind, acela se face vinovat de călcarea poruncii supreme a lui Dumnezeu în interesul datinei. Tot ceea ce se face fără dragoste? Nu! Are valoare în fața lui Dumnezeu, care este dragoste și nu ajută cu nimic mântuirea și desăvârșirea omului, ci din potrivă îl împiedică. Cine calcă porunca iubirii, calcă toate poruncile, căci împlinirea legii, spune Domnul Iisus, este dragostea. Dragostea este împlinirea legii, așa după cum cuvântul lui Dumnezeu ne arată în mod clar. Și răspicat. Fariseii călcau și ei legea, chiar în clipa când învinuiau pe Domnul și pe ucenicii lui, pentru că, după legea dată prin Moise în ziua sabatului, nu avea voie nimeni să meargă de la casa lui decât calea sabatului, adică 2000 de pași cam un kilometru. Ori ei se plimbau prin lanurile de grâu alături de Isus. Un lucru vrem să subliniem în versetul de mai sus, și anume: Ucenicii sunt cei care au făcut o faptă, dar Domnul Iisus este tras la răspundere. Iisus a justificat fapta. Nu este nimic în viața noastră pe care El n-ar putea să justifice. El ia apărarea tuturor credincioșilor săi, mângâindu-i și întărindu-i pe calea adevărului. Toată slava se cuvine Lui, marele biruitor, care își conduce turma din treaptă în treaptă pe calea desăvârșirii. În versetul 3... Domnul Isus ia atitudine față de această acuzare a fariseilor și răspunde în felul următor. Citim Luca, capitolul 6, versetul 3. Isus le-a răspuns, oare n-ați citit ce a făcut David când a flăbânzit el și cei ce erau împreună cu el? Să nu răspunzi nimănui la nicio întrebare decât din starea de Isus, din felul lui de a fi, ca nu cumva să faci greșeli, și să nu produci pagube duhovnicești în lucrarea lui Dumnezeu din tine și prin tine, fratele meu. Iisus le-a răspuns. Când răspunde Iisus, răspunsul lui este adevărul, este puterea care biruiește toate. Răspunsul lui este lumina care arată limpede lucrurile. Numai atunci răspunzi bine când vorbește Hristosul din tine, căci El trebuie să fie în tine ca Mântuitor și Domn, el trebuie să fie viața ta, tu trebuie să fii adevăr în toate la fel ca El. Isus deci le-a răspuns, oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Într-adevăr, nu poți să știi dacă nu te informezi, dacă nu citești și dacă nu cercetezi adânc lucrurile care țin de viață. Nu poți să știi adevărul care dă mântuire și dă săvârșire dacă nu citești și nu cugeți adânc cuvântul scris al lui Dumnezeu. Nu poți să știi ce înseamnă adevărată viață duhovnicească dacă nu te adâncești în viața lui Hristos, mântuitorul tău, dacă nu-i cunoști felul lui de a fi. Oare n-ați citit? întreabă Domnul Isus pe farisei. Domnul Isus, în apărarea ucenicilor atacați de farisei, a luat sabia cuvântului scris al lui Dumnezeu. Să te ascunzi în cuvântul lui Dumnezeu ori de câte ori ești atacat de puterile vrăjmașe. Aceasta este cea dintre lucrare pe care trebuie să o faci dacă vrei să fii în siguranță. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este cea mai înaltă autoritate de care trebuie să asculte creștinul. În orice problema a vieții, urmașului lui Hristos trebuie să vadă ce zice Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu și apoi să ia hotărârea. Căci, într-adevăr, Biblia răspunde la toate problemele vieții. Apoi, un alt motiv foarte serios, este chiar acela invocat de Domnul Isus în Evanghelia după Ioan capitolul 12, versetul 48, unde el spune așa Căci cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va din în ziua de apoi. Deci, în ziua de apoi noi vom fi judecați funcție de cuvântul pe care l-a vestit Domnul Isus.” Nu funcție de datinile primite de la strămoșii noștri? Căci, așa după cum ne spune Apostolul Pavel, dacă noi înșine, zice el, am venit și v-am predica o altă evanghelie sau chiar dacă un înger din cer s-ar coborî să vă predice o altă evanghelie decât cea care v-a fost propovăduită, să fie anatema. Cât de departe merge această autoritate a Scripturii, cât de Perfect și cât de puternic o chiar Apostolul Pavel, spunând că el însuși, dacă ar predica o altă evanghelie, nici pe aceea nu trebuie să o ascultăm. Așadar, acesta este motivul pentru care noi trebuie să rămânem și să alergăm întotdeauna la cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Oricât de bune și de drepte ar fi și de minunate ar fi legile țărilor din prejurul României, noi trebuie să ne ținem strâns și să urmăm perfect legile țării, indiferent că sunt bune sau rele, deoarece față de legile României suntem judecați într-un caz sau altul. Aceasta pentru simplu fapt că în România trăim. Oricât de ciudată ni s-ar părea legea de circulație a Angliei, de a merge pe stânga decât cum merge toată lumea pe partea dreaptă, dacă vrem să mergem în Anglia, să vizităm Anglia, N-avem decât să ne conformăm legii din acea țară. Vom muri de cum ieșim pe stradă, fiind tamponați de celelalte mașini. Pentru mine și pentru tine, iubite ascultător, care vrei să circul pe străzile cerului, oricum ți s-ar părea legile cerului, dacă vrei să circul pe acolo, n decât să te conformezi legii de circulație a cerului și a nici unei alte legi venite de la oameni de la înger, cum spune Pavel, sau din oricare altă parte. Dumnezeu să fie slăvit pentru Sfântul Său cuvânt care ni l-a lăsat și nouă scris pe pământ aici și pentru Duhul Său cel Sfânt care ne iluminează luminează și să ne ajute tot El să ne ținem strâns legat de acest cuvânt minunat al Lui. Deci, Biblia cuvântului Dumnezeu este cea mai înaltă autoritate de care trebuie să asculte creștinul. În orice problemă a vieții, urmașului Hristos trebuie să vadă ce zice Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu, și apoi să ia hotărârea, căci într-adevăr Biblia răspunde la toate problemele vieții. Cu mulți ani în urmă, poate să fie 20-25 de ani, mi-aduc aminte că într-o comună unde umblam, un copil de vreo 11 ani, care era foarte zelos și participa des la adunările copiilor ce se făceau acolo, ținea permanent cu el un noul testament în buzunarul de la spate. Întrebat odată la școală de către colegii lui de clasă și pe urmă și de profesori ce face el cu testamentul, a spus așa, La toate întrebările și problemele pe care le întâlnesc, eu găsesc aici în cuvântul lui Dumnezeu răspuns. Am mirat pe toți această atitudine, m-am mirat și pe mine și pe mulți din jurul nostru, că uite, un copil de numai 11 ani a fost în stare să găsească așa de prețios cuvântul lui Dumnezeu, încât îi răspundea la toate problemele lui, vieții lui. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, nu trebuie jertfit niciodată pentru o pernă mai moale și un scaun mai bun pe pământ. Cât timp ai să stai până la urma urmei pe acest scaun? Cine zice că este creștin, zicea Luter, nu trebuie să cedeze niciodată când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă lumea s-ar nărui din cauza aceasta. Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru, ne îndeamnă și ne poruncește să învățăm și să împlinim cuvântul scris al Lui Dumnezeu. Toată Biblia, Noul și Vechiul Testament, este cuvântul Lui Dumnezeu pe care trebuie să-L cercetăm zilnic dacă suntem creștini. Fericitul Augustin scrie limpede, Noul Testament în cel vechi se ascunde, Vechiul Testament în cel nou se descopere. Oare n-ați citit, spune Domnul Isus fariseilor, ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Domnul Isus a luat în serios foamea ucenicilor, de aceea în fața fariseilor, i-a apărat cu armele adevărului, este scris. Foamea nu ține seamă de legi, orice fel de foame ar fi. Legea vieții este mai tare decât toate legile și rânduielile făcute de oameni. Foamea este un semnal de alarmă că viața se află în primejdie. Subliniem un adevăr de preț în acest verset și anume. Numele David în tălmăcire înseamnă drăgălaș sau dragoste. Pentru ca să împlinească nevoile vieții, dragostea găsește o mie de cărări. Ea nu calcă nicio lege, chiar dacă pare că face acest lucru, pentru că este mai presus de orice lege. Sabatul era o rânduială a legii lui Dumnezeu, dată prin Moise. Nu pentru distrugerea vieții, ci pentru apărarea ei. Nu pentru empovărarea omului, ci pentru ușurarea și odihna lui. Rabii Ionatan spune așa. Sabatul se află în mâinile voastre, și nu în cele ale sabatului, că se spune. Domnul v-a dat sabatul, Exodul 16 cu 29. Prin urmare, după intențiile lui Dumnezeu, sabatul este o rânduială a îndurerii sale care trebuie să slujească omului spre binele său. Farisei însă au suci binefacerea lui Dumnezeu transformând-o într-o plagă. Domnul Isus le-a răspuns limpede și puternic, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat citat din Marcu 2, cu 27. Comentariile rabinice spun În sanctuar nu există sabat. Junghierea animalelor de jetfe izgonește sabatul. Ceea ce înseamnă că sabatul este inexistent atunci când este vorba de junghierea animalelor pentru jetfă. Într-un alt înțeles, cu totul diferit de cel al rabinilor, Domnul Isus arată prin amintirea cazului istoric al lui David, că săturarea unui flământ este îngăduită și în ziua sabatului. Dumnezeu a statornicit toate legile și orînduirile sale numai pentru binele omului, nu spre răul lui, numai ca să-l sature, nu să-l lase să umble flământ. Cât de liniștiți și încrezători trebuie să fim noi, cei care ne-am încrezut soarta în mâna lui Dumnezeu, prin credința în jertfa Fiului Său, Iisus Hristos, că nimic nu este spre răul nostru, spre împovărarea noastră, ci totul este spre mântuirea și fericirea noastră. Toată slava se cuvine lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos pentru această minunată orenduire. În versetul următor, versetul 4 de la Luca, capitolul 6, Domnul Iisus evocă împrejurarea despre care a făcut mențiune cu privire la David. Citesc. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții? Observăm că dragostei îi sunt îngăduite lucruri care pentru dreptate sunt păcate, pentru că ea este dincolo de toate legile, este în Dumnezeu izvorul legilor. Și faptele ei nu sunt îndreptate decât spre viață și înspre fericire. David, în întâlmățire, înseamnă drăgălașul, dragoste. Ceea ce a făcut David, dragostea, este dincolo de legile cunoscute de oameni. El a trecut în hotarul veșniciei, unde nu mai sunt îngrădiri și din acest hotar a săvârșit fapta. Numai dragostea, adică David, Intră în casa Domnului fără să o pângărească? Numai dragostea, David, găsește hrană pentru cei flămânzi în această slăvită casă. După lege, nimeni afară de prioți nu putea să intre în casa Domnului. După dragoste, adică după har, poate să intre orice om care apără viața și urmărește binele semenilor. Harul rupe zăgazurile legii ale sabatului și intră în casa Domnului, face lucruri neîngăduite de lege, dar spre binele omului. Legea nu poate să țină seama de nevoile omului, ci numai de dreptate. Dumnezeu însă are o lege a nevoiei și aceasta este harul dragostea. Un bine poate fi înlăturat numai de un bine mai mare. Aceasta e legea rânduiala după care se călăuzește creștinul.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 Preoților le sunt îngăduite multe lucruri pe care, dacă le-ar face alții, s-ar socoti păcat. Preoții, după rânduiala lui Melchisedec, ei sunt deschise uși nebănuite, pentru că ea este dincolo de toate cele ale pământului, este în ceruri de unde urmărește nevoile oamenilor. Preoții au voie să calce sabatul, dar numai în templu. Poți să faci orice, dar numai în fața Domnului. În fața lui însă nu poți face orice, ci numai binele, binele cel mai mare, numai ocrotirea vieții și fericirea ei. Pentru aceste lucruri poți intra fără teamă în templu, poți folosi tot ce se găsește acolo și poți călca sabatul. Dumnezeu te binecuvintează pentru aceste fapte. În relatarea incidentului, Evanghelistul Lucan, versetul 5, la capitolul 6 din Luca, ne spune... Și le zicea, fiul omului este domn chiar și al sabatului. Cel care a dat legea este domn peste lege. Olarul este stăpân peste lut și peste uneltele lui. Dumnezeu este stăpân peste creațiunea sa și peste toate ordinurile statornicite de el, putându-le schimba cum îi place. Fiul omului este stăpân, domn, peste sabat, adică nu împlinește nicio rânduială din starea de robie și de oboseală, Sabat înseamnă odihnă, eliberare de materie. În versetul de mai sus se vede limpede sâmburele noului legământ, al felului de a fi al noului legământ. Domnul Isus, ca Domn al sabatului, ne-a dăruit un nou sabat, un sabat duhovnicesc, veșnic și desăvârșit. Aceasta nu este numai într-o anumită zi, ci este în toate zilele și nopțile, este sabatul odihnă care vine în urma izbăvirii din robia păcatului. Sabatul, deci, este o stare în care este adus orice păcătos care, prin credință și pocăință, a primit pe Domnul Isus ca mântuitor al său personal. Tot ce face credinciosul noului gământ, face din starea de sabat veșnic chiar și ținerea unei zile de odihnă trupească. Fiul omului este domn chiar și al sabatului. Acela care s-a contopit prin credință cu Mântuitorul Iisus Hristos devine ca el în toate privințele. Devine domn peste toate, după cum ne arată la Roman 5 cu 17 și chiar și peste sabat. Starea adevărată a creștinului este de domn, adică stăpân. El stăpânește totul și nu este stăpânit de nimic din lumea de acum. Ca stăpân al sabatului, Creștinul trăiește într-o continuă odihnă și într-o continuă lucrare ca și Dumnezeu. Spune Domnul Isus: tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Dragostea nu are timp de nelucrare, ea nu face pauze în dăruirea ei. Dumnezeu este dragoste, Domnul Isus este fiul dragostei, iar cei răscumpărați sunt copii ai dragostei. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L077, vă lăsăm în continuare să ascultați o cântare. Cine mi-a dus lumina, mirurate, și de Cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, Cine necurmat măsuie de la bine spre mai bine?